Sugandilaren aurreko biankak, atzekoak baino txikiagoak dira, desente motzagoak. Hala ere, bein bere eguzkiari begira jarri denean, ez du atzera pauso bakar bat ere egiten. Patxi, ezkiaga. ak eta semealabak, semealabak eta gurasoak hitzak eta eskuak gaur eskuei eragingo diegu, sekula esandakoak eta sekula esangabeak idazteko tatki eta klik. Tik-klik eta itxaron mendizabal Kaiso eta hongietorri, itakara Itzaren ahots, jose eta ekaitz goikoetxea Teklatxen maian, inigo terrabioz Hora kosua, haila birnikilae Gurasoak, seme, seme alabak, eta gurasoak. Gurasoak, seme alabak eta gurasoak. Gurasoak, seme alabak eta gurasoak. bat dintzenan dintzipia. Zeren ilusione batera, gaineko gure pasajia. Osabiria mi da garira Gaur ere badikugu hitza eta argazkia. Bat, da, eta argazki kamerak betiko iezkortuko dizkigu josek dakazkien hitzak. Ki eta klik. Atzukoan, atzukoan, zer da karzugarro mochilan jose bueno orko iru lagzkia bidai forma hartzen du ez e, eta esango nuke zertzela da ederrez e, osatutakoa dela probestuz guzken e, e, zoragarri hau ba bueno laguntzen du animatzen du bat e, bere inguru hurbila eta zain hurbila da e, ez Eta horrela atzoko ba, horretan e, sartu ginen e, bidaiiatzeera eta olaxe, egoizeko federeraatzietan e, lurralde busek eskintzen dituen zerbitzuak probestuz, beha beltokian gelokan autobusa hartu eta mandu bialdera egin genion. E, e, Beinggo auzoak eta ezagutuz, harriaran e, e, garin hatiarreta, eta mandubiraño, no, ez, amandubian e, hetsi eta mandubitikan ba orain ez ginen eh ikusten da modura e, autorik bate hartu gabe eta modu jasangarri batean ore kiskitzako gerrialde horretatikan ba eh Goierriko, Iburola garaiko, hori bueno, beste estabaila batetara rakutziko dugu e, bi herrika ezagutsera gorko honetan, ez? Eh itsaso eta ezkio. Orduan kiskitza gerrialde hori eh Egi ondoren, bueno, itxaso aldera hartzen dugu, ba, hainbat e, baso pinudi pagadi eta zeharkatu ondoren. Behin itsaron, eh, bueno, eh, kizkitza zirkular bat osatuz kizkitzaldera hartu na izan gendu eta lako batetan konturatzen gea. Bueno, pista eder bat eh bazet horrela beti gora eta bueno, ba abenturari piska bat, eh, bueno, abentura kontrolatutako abenturea da, baina e, ekinez ba, ba bueno, ba heldu genion, ez? Ikus e, horretan eta olaxe ba bueno, ba, metroak atzia nutzi ta utzi ta utzi, ba eskuraino iritsi artez eta, bueno, gebein ezkio atzean utzi, eta berri doa ere, ba, ginen kiskitzara eta kizkitza gaine hartu gendu, nik esango nuke, behin magaltxo horretan, magal horretan egonda, egon gora me, igotxean bereziduela, einetroko gora bera da, berreun, einetro, berreun metroko gora bera da, eta eta, bueno, esango nuke, eto ni da sentitzen da, eta naiko leku magikoa bezala e, dela, eta, itx kasualekin ere bat egiten laguntzen digula, ez. Era gero hortik kandu dira eta ordu batak aldera, ba mandu eta garimin artean, hor erlo eta parean, ba berriro de autobusa hartu eta, eta etxera, ez. Arra, atzuko... Asera batean ez genuen eski ora joateko asmorik, baina nolabaiteko bulkada izan genuen eta Bertaratu Bai, hori da e, alako, Bueno, batetikane Hidu bat, ordu iluta erdiko Tartea bagendun Eta, eta bai e, Garaiz genbiltzen, oraindik Eta tarteare bai e, zerbait igintxeago egiteko Eta esan dezuen bezala, ba bulkada horrei helduz, ba, ba olaxe inguratu ginen ezki ora, ez? Eta probezuna eta probezatu bai esateko, eh bueno, aukera ederrak ditugula, ez? Eh gure lurraldeko zerbitzuak erabiliz, ba modu erosoan eta goizalde partean edo arratsaldez ere, ba hainbat bueno, gure gure gure ingurua eta gure gertuko herriak eta gure eskualdea ondo zagutzeko eta gozatzeko ere, ez? Izan ere, gaurko hitza bulkada duzu. Bai, gaurko hitza bulkada dut, eh bulkada e, Jon Benito poema olerki liburuen e, izenburua da eta barruan topa e, daitezkena benetako bulkada dira, bulkada ke eh deserrida, bulkada e, gurera, e, bestera bulkadak ke barne errail bulkadak sentimentu emoziotara eta hau dena ba, oso dotore eta oso ondo eta hitzekin jolastuz eta, eta bai, oso modu ederrean, ez, e, ulertzeko errez, baino aldi berean e, kalitatezko e, adiera eta hitzetan, ez? Jo merito, jo merito dauka ueskuan, eskuartean oraintxe irakurtzen beaz taldekoek. Eh, hortze Abendu 16a milduko gea Arratsaldeko bostetan, eh azok, liburu azokan, e, bai, perbolatako horretan eta bertan ba aukera izango dugu, ez? Honen liburu olerki liburu honen inguruan e, solasteko Eta aurreko liburuan ere aritzeko, ez? aurreko liburua izan gendun e, tango urdina, eta urere, bueno, zati bat eskiniko diogua, hango, hango irakurketari ez. Eta bueno, irakurri nire dizut pixka bat, e, dizuet pixka bat, e, bueno, olarki bat auk beratu duet, e, jonberitok e, idatzia eta horrexekin e, mango diogu bukaera. Buer ondodaki zer gertatzen den gero, zirrika ikusten ditu, Elkar bezarkatzen Espainien bila eskuek zer harrapatuko. Ondo gogoan ditu lotzaren aurre urratsak. Bide hartatik igesi dator eta begira besterik ez da egoten orain, besteak nola trebatzen diren estalia aurreko jolasetan. Aztertu egiten du garai bateko izgozoak nola bihurtzen diren irain eta oiu. Jakin noiz noizasten den eta nola bihurtzen hasierako sentimen du gozo eta zoroa, mikatz eta astuna bihotzeko sokondoan. Okerrena da, zer gertatzen den badakien arren ez duela aurkitu non eskutatzen dituzten maitasuna deitzen duten hori hamaitzen zainerako elkarri min egiteko sastakaiak eta zigorrek. Hau xe, ba bere poema biotik e, topatu dezakegun e, olerki bat, ez? John Benito, eta bulkada poema olerki liburua. Gaur Itxaso ezkio eta akizkitzatik bueltan beraz, Jon Benitoren Bulkada. Eskerrik asko gotxe. Ez horregatik. Laberriña. Baskongadae Hortsketak taldeko olaberria beila tokia dago, sendiko edo lagun kutxuna galdu ondorenko unelatz hoietan behar den laguntza guztia emateko. Olaberria tanatorioa azken instalakuntzak eskaintzen dituzten erosotasun guztiekin dago eta 24 orduz serbitzua eskainiz gainera. Guregantik gertu gertu kokatuta, errepide Nazionalean, Idia Zabalko bidegurutzean, Inausti Poligonoan, Olaberriñ. Eta aparkaleku propiorekin. Prestaketa lanak egiteko herritarrak gertukoak ditugun profesionalak daude. Erraostegi instalakuntzak bertan dituzte baita. Beraiek arduratzen dira tramite guztiak garantiz egiten. Eta gainera prezio konpetentzigabekoekin zerbitzu guztia eskeintzen dute. Informazioa jaso edo instalakuntzak ezagutzeko ez zalantzarik izan. Eta aurbildu Olaberriko Olaberria behilatokira, edo deitu bederatzilabiru bat 0, 6, 2, 2 telefono zenbakira. Olaberrin, baskongada ehorzketak taldeko Olaberria behilatokia. Pinturas Garijo, con sus más de 25 años de experiencia en el sector, es la mejor elección en pintura y decoración. En interiores, realizan trabajos de estucos, alisados, lacado de paredes, empapelados y pintura en general. Y en exteriores, dominan a la perfección las reparaciones de fachadas, pintado, aislamiento con sistemas SATE, fachadas ventiladas y, desde ahora, reformas completas de interiores con coordinación de gremios. Y en sus instalaciones del polígono Mugitegi B6 de Urrechu, disponen de cabina para barnizado y lacado de madera. Solicite presupuestos sin compromiso y pregunte por los precios especiales a profesionales. Pinturas Garijo en Polígono Mugitegi B6 de Urretxu. Teléfono 943 721 051. Pinturas Garijo, experiencia y profesionalidad a su servicio. Donostian Senda Group Medicocentro A. Senda Group Gipuzkoako osasun pribatuan erreferente da traumatologia Lorrean. Senda Group mediku zentroko Sendagileen taldeak 12 traumatologo ditu eta besteak beste kirurgia protesikoa Kirol traumatologia eta azkuntzan eragina duten faktoren tratamenduetan, adituak diren profesionalen zerbitzu bereziak eskaintzen dituzte. Sendagrupen, kirurgia ortopediko eta traumatologiako azpi berezitasunak ere lantzen dituzte. Gipuzkoako osasun privatuko traumatologia talde dibertsifikatu eta berezien Senda grup, donostian, zuatzu enpresa gunean aurkituko duzu. Informazio gehiagolako, deitu, bederatzilagiru, bost 06, bost 06, telefono zenbakira. Sendagroup, sur es servizura. El Centro Odontológico Marta Landa de Zumárraga dispone de las últimas tecnologías para que usted pueda mantener una boca sana y bonita, ofreciéndole un diagnóstico completo y fiable en su primera visita. Todo ello gracias al equipo profesional con el que cuentan. Marta Alanda le ofrece, entre otros, los servicios de implantes, ortodoncia, estética dental y blanqueamiento, prótesis... Presuma de boca acudiendo al Centro Odontológico Marta Alanda de calle Secundino Esnaola 16B Bajo de Zumárraga. Pida cita en el teléfono 943-53-4697. Centro Odontológico Marta Alanda, garantía de salud para su boca. Mine, azken besarka dile, argitzen eguna Bia morantea gure esan beharkotzuk La bie Cidán, zure lastan chuve, María Lorenza, cresta la sicán, le jura gilambro, tu vía ciene torei, moréu, moréu bechus, chalipa por due, te la daré, que Denok gara inoren, seme edo alaba. Denok ezkara guraso, baina asko bai. Eta ederra behar du, ederra behar du, ume baten guraso izateak. Baina beti ez da erraza izango, ala pentsatzen dut nik behintzat. Ederrak ere, zaila izan behar behitu, inoiz, ederra izango bada. Eta guk gaur, ume izan nahi dugu. Ume baina aldi berean, guraso. Eman eta jaso. Aldi berean ume eta guraso. Horretarako hemen dugu. Sorgin eta sortzaile bat. Itcharo Mendizabalia Hasien zargatie amor de aduresan guraso izatean semeala bai izateari utzi egiten zaio Ez hori <laughs> oriñices Zer da guraso izatea Uf, guraso izatea da etapa berri baten sartzea, e, mundu berri bat deskubritzea eta nekusten bizitza beste modu baten ulertzen hastea. Guraso <gülüyor> izateko zen berezia behar da? Ez dut uste, ez, danak daukegu, e, danak guraso desberdin, eta ume bakoitzek ikentzak jo baina guraso desberdin ere. Zok noiz izan zenuen e, guraso izateko? Nai kontziente hori. No izas izinen gurasotasuna barneratzen edo? Ba ni, eh, ni ez nire guretz eh, ni naiz nire lagune beti jatzen zela nire, hundi izate naiz zenean, nestak izen basen alaba izango itiuto, izango naiz ama, izango naiz nik ez deteuki te olako, olako beharrik ba, ba nire alaba jaino bi urte lehen arte, ba, ogeita zazpi, sei urte arte. Bai. Guztiogau gaude prestatuta, guraso izateko? Uff, uff, <laughs> Nik gusten e, dez baietz. Ez da guraso edo gurasotzaren, nikuzne guraso zein momentutik aldezun horren hain dezula. Orduan, prestatuta ie gusten dut. Gero jotentzea ba, esan dutena, bidean ikasten. Zeintzuk izaten dira normalean e, guraso batek izaten dituen beldurrak. Guraso izan aurretik. Aurretik nek eh ez lasnuzken bildurrik eta gero danak, <laughs> danak bildur guztik eta zeltasunak Zailtasunak, e, nik ustean dut zailtasun asko dato zela zure ingurun arabera, ez? Balimadaukezu nik esen dutena tribu bat, edo gurasok, edo amaginarre bak, edo atiaginarre bak ingurun, niko errexagoa dela, famili ingurune eh, bat. Neretzako, neretzako zailtasun handia izan da e, bakardadea ez? Ez eukitzea hain erakutsiko dizuna edo emango izkizuna e, pauta batzuk nondik. Honora jarraitu eh, amatasun hortan. Bigarren aldiz ama izateak errazten du. Bigarren umearekiko zainketalana edo ume bat. Ume, ume bat da, izan nahi dute? mi eh? bigarrena etortzen denean erresago egiten bidea. Zehia bildurrek ere gutxituten die beste erraztasuna daukezu parte ez daukezu lehenengo ki dagoen denbora guztioi. Orduan, bigarnakin erreixago gozela da, baina eraberen nikusneute psikologikoki zaiagoa dela, zer bida uzkezu, bitan banatu bertzea gehi familie, orduan ba, horreke bauzke bere, eh? gazi gozok. Zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza eta superriz benko jikietan. Zu itxaro, zure guraso izateaz arago joan zinen ala ere? Ez dakit, noiz izan zen, zergatik nola? Ez, zergatik, txiklik, zergatik sortzen da txiklik. Txiklik sortzen da, e, lehen esanetan behar hortatik, ez. Azkenan, neke lehenengo gune haukinunan, nik pardelik ez nola aldatu inoiz. Ume txiki bat ere besotan ustenetan ez nola eukin inoiz. Eta sentitzen beharra norbaitek esatea gauzak nola, o bideratu behar nik unhordun. Eh nere bide bakarretako bat izantzan internet eta ikusi nen interneten ere jende askok bilaketa hoe egiten zitula. Eh ordun ba esanen ba ni ikasten ni jeneran gauzak ba, sortuko den non baiten naiz, Sortuko det eh zen toki bat izan, ikasketak edo nire ikaskizunak e, bertan jartzen eta hola nei laguntzen bale badit ba beti beste norbaiti lagundu dezaioke. Eh? Eta hortik hasi zaite Eta zergatik, eta zergatik, klik. <laughs> ba, asira batentzalako, tiki, ume, eta klik, interneteko e, espazio bat. Errezakintz itzaizune buruan zenera bilena pantaiaratzea edo guztion eskuragarri garri jartzea? Mm, bai, asiran arrexea izan zen ze niretzako sortu nena naznon pentsatu ez da aina zanek. hasieran Asiran izan zen, ba, ba niretzako tokio bat neke, bueno, ez zentzia eskatunen bigarren aurra jaio zenen eta sinitzen master bat ikasteen aurre elikaduran eta orduan, ba, bazan hori, ba, ikasten nengo zak eta niretzako intezgarrik zienak, ba, bertan jartzen ditun. Orduan, niretzako zan informazio hartu eta jarri, eta jazta. Baina, eroztik ikara garrizko bilakera izan duzure asgirako asmo xumeago horrek ez da? Bai, konturatu nitzen e, jende asko sartzen zala, jende asko ikusten zola, eta gero, ba, nire asierako kaos hortan, baina inundana euskeraz, menuak eta dana, baina edukik sartzen nikiun azkenen iristen zian modura, euskeraz, ba, gazteleraz, inglesez, mm. eta konturatu nitzen, e, nire sorpresa, e, egoan amerikatik jende asko sartzen zala. Ordu nera bakinun, bi, bi espazio desberdin sortzea, erderazte euskeraz, eta sinitzen, euskeraz ba, jasotzenen ninguztie, erderaz jartzen, eta erderaz jasotzen euskeraz jartzen, dago baina, Juntzen dugunea unditzen, eta ba, bisita, ba juntzena unditzen baita. Gaur egun nolakoa da zure egunerokoa? Egun nire egunerokoa, ba, nire jekitzen dagoizeko bostetan lanera. E, azkenen bi alaga dauzket eta, eta, bueno, egokitun behar da ordu tegie. Iken dut goizzen zurtzik artean lanak, gero egunek jekitzen dide, ba, prestatzei tugu eta eramateko. Eta ba gero aldeten tarte guztietan, zera berbaskaltzarare etortzen dia eta azkenen e, gisa prestatu inberdia. Baldeten tarte honetan ba dedikatzena, ba, ais e, prestatzea, txiklikeko ba, klikikeko inguruko gauzak, ba e, jendekin harremana, proxiogutula, gutuna, e, itzaldiak, ba hori. Bizkauta hortan sakondu nahiko nuke urtean zehar ze ikastaro ze pintza ze kimen e, eskaintzen dituzue? Gure elgurue da, gura sota ezitzagi baliabireken batea. Orduan, nire beti ezetan bete txiklik izan dela e, proiektu egoista moduko bat zehazkene sortzen dian e, ikastarok eta itzaldik izaten dian nire beharretatik sortuta gehienak. Manik ikusten duten gabe zidauzketena, orduan, basaiatzen naiz ikastarok edo itzaldioiek sortzen. Eta dugu denetik, asita elikaduratik dugu lazukalde bat eta jen sukaldaritza sukaldaritzatai errak, gero dauzke gu ditugu, Han zerkita dimen engozial tailerrak eta orain psikomotrizitateekin hasiko bea, baina cikliken alburu ez da unekin dantzea. Cikliken alburu da guraso eta ez hitzailei baliabidek ematea. Orduan, ba gurasontzako dauzkeu guraso eskolak, gero dauzkeu badimen emozionaleko eskolaak, eh eh, desberdinetako ba Montessori eta horrelako ikastaro desberdinek, ez hitzai eskola dauzkeu baita, musikoterapia muzikoterapia da, aldatzen, horiek dira ikastarok. Eta gero urten zehar gustatzen zaigu itxabaita itzaldi desberdinek. Ekarri izan ditugu aditu desberdinek, bai elikaduran bai aur, aurren ingurun, horiek izaten die bazken lehen ordean gozatzuk. Eta gero gustatzen zaigu baita, e, noizik eta behin itxabaita, inguruko beste zentru batzukin, e, deialdiriki bat eta itzaldirikik. Eta inizan dugu, basiko lagunekin ordezikokin, gazteriak ditugu itzaldi batzuk, eta gero gure bueno, aso egutuna, hori ba, da e, ekimen berezi bat. Bai. Mm -hmm. Elikadura eta emozioak, Garrantzitsuak mm. ezinbestekoak ume baten garapenean? Oso, oso garantitxok. Bai. Bai, Nure entziet konturatu naiz, nere bizitzan zehar duk dituten gora berakin, e, umetan eman behar dela oinarri sendo bat. Eta oinarri sendo ez bera zuen batean, gero e, eldutan hibiliko behala, hibilzen gehan alde batea eta bestea ikastarokin, no heli irakurtzen ordun. El el buru daumei autoestimatuen batebatean, autokontzeptuen batebatean txiki-txikitatik, horrekin horregatik antzerketa dimeen emoziora galantzen du eta ere, ba, elikadura nere ba baten bidetik jarraitzea, ez? Azkenen bai gurun ere sortzen dien bagatazka hoe konponentza ditugu, ez bakarrik hautik sartzen lana, baizik eta e, burutik ere sartzen duguna, ez? Baien baien Urte hauetan guztietan zer dazuk berezik ikasi duzuna? Uf, asko ikasi ditut. Ni ikasi dutena izalde eh de pertsona bat izaten, ikasi det eh ikusten eta igual ni barrura begira e, beste modu batea baloratzen. Kampazen dizut zuri Zutzek dut negu beltzean Eguztiepen zuri Sargoride hardo etorkizun hurbilera begira ze ekimen dituzue eskuartean. Orainduzke u, bueno, jarraitzen da urteroko ikastaro eta e, goze desberdinek, orain izaten da e, gehihela dauzkola mendika pirilla eta gero hola hondia dauke urtarrilen etorriko die bi bia ditu dela Carlos González pediatra eta Julio Basulto nutricionista Eta beraiekin eusurbeantzoki eh, lingo deu hau eh egun osoko jardnaldi bat izango dela goiz엔 piskatitzen gedu eh apego edo atxikimendu dukeen garrantzi garrantziaz eta aratsaldean izango da bi elarteko mailenguru bat aurrelikaduraren ingurun azkenan eh julio basultok eh, elikadura zaintzen du eta carlos gonzalez edo kebeste liburu bat baita eh, meñiano meko dela hori nola ezan aurra behartu behar berjatea eta Ba, gauzak naturalgi hartu behar diela. Mm -hmm. Gurasoi gutunak? Nondik nola zer gatik? Ze beharretatik? Gurasoi gutunak sortu zen, e, guraso galduan iku guna autoiztripuz, duela e, emazortzi urte, eta nire gurasoi esan beharreko gauza pila bat, eta inoiz eta ezkizu ateratzen, ez daukazu moduik esateko, eta amagozturte intzienan estribu hori gertatu zala, banik zerroi berezien, nahi non berainei, ba homenaldi moduko bat itxeko, ez azkenen, zaino, zu gogoratzen zera, nahi baita beste inguruko guztik ere gogoratzea, berriro ere egoismo puntu badaukela lehiak eta honek, eta hortik sortu zen, e, esan hon, ba, ba lehiak eta modukoa sortuko, sortuko dugu, e, aber jendek e, izai bazten egin beraien gura soi, Eta eraberen aberguk ere gure gaigean gure gurasoi barrundozkeun itzoiek idazteko. Eta e, lortu dezu, zuk lortu dezu zure hitzekin gurasoi esan nahi diezuna esatea, edo besteak, besteen hitzak dituzuko xagarri? Ba lortu non iaz, iaz, e, irugarren genunen, ja, erabakin non bazala garaia iazkenen e, gaio sozaie da, nikunertzen dut jende parte hartzen donak, E, ez daukela errexa ze gutunok oso oso gorrak izaten dira batzutan bai alde honen da bai alde txarren orduan esan honen ba joa, jake jendean imatzen nahi nintzen ba nire idatzen behar nula. hasi sinitzen berroita mar bat aldiz eta orduan ba nola esan nintzen gai irabate dana idazteko ba, zati doi egorretzen eta azkenen ba iaz bai lortu non idaztea zerg zailtzen du esan nahi duzun hori ezin jaian alizatea itzen bidez. Buf. <laughs> nere nerekasun eh gasatea asko itzigabe eta eta horiek iztea suposatzen solako erabate iritzen zitzaiten lei idatzi ezki edo despeditu ezki on libura sotaz ja joengoziela bezela ez askeneanzuk sentitze dituzu igurundarela ez duta joutzen badietez barkatzen badion ere gurui edo eh isten eta teori igual ja, ez pasatuko zaite babes moduko hau eta beste alde batetik, nekusten dut, bizit bat dauzken, osa dauzke zuen, dauzketen e, jamantzako, zaile da ze askotan ez die gauza poitxek esan nahi edo ez die ez gau dituta eta gutxigo euskal herrin, bolako zake esatera. Hortala ez, askotan gurasoak hurbilago edo urrunago izan, zenbat kostatzen zaigun ez da, berbalizatzea barruan dugun hori ez, e, maite dugula esatea edo uh -huh. ez gaudela gustora eginduen zerbaitekin edo esan digun zerbaitekin edo ze garantzitsua den ez da, batzutan e, eseri, patxada hartu ta itzetan jartzea ez, barruan darabilgun hori ez. Bai, eta gaina, nire no, kasunagin ez, e, nik errezta sunbide duketi datziz esateko itz ez baino, ordunda beste baliabide bide bat ematea jendei ez, beste batek iguala, beste batek bidez esango du, beste bateku esin bidez, baino, Bents eta aukera batea jendei, ba hori, ba esateko beraien gurasoi esan behar diana. Horten gontan, itz ez, ez ezik, e, marrazkiz adirazteko bidea ere zabaldu duzu, e? Eh? Ederra, iruditu zeinari. zein neri? Hau izan zan nire alabagaztenak, egin ba, e, azarra bentsa zaiten. joen <laughs> so, ama, jo, nekestak itinazten eta, eta jora da lazarrena idatzi bezaketan. Horten nekestan, etparte hartu liaketan hontan Eta esan, jo, barra oso Eta azken den bauri, zerotik ba, zazpiurteko tarte hortan esan den baur, no? Baiak egin dazten, itzaz ez dakiten, idaz ez marrazki bidez. Ez kematean, e, espresatzeko moduak, hmm. hanitzak eta ugariak eta eberra bila denak eza. Bai, eta gaida egon marrazki ez gehiagoa bila ziretxeke e, baino. Zuki itxaro, antolatzaile bezala, pentsatzen dut, e, marrazki horiek e, ikusi, gozatu eta hitzak ere dastatuko dituzula. Ze irakurri ze ikusten gusten dezu. Eskutitzeitan. Ze esaten diete gaur egungo nerabe gaztetxo ume helduek beraien gurasuei. Normalen isatendia hitz politek. Eh askotan ja heldu idazten dutenan gurasuei adozkete edo baten bat falta da, ordun falta da norrei kidazten die. E, eh eliera gutun batzuk oso gogorrak eta nik ustet horiek geio moitu dutela nere barrue eh gutu baino. Bona, bueno, oiek ere politxe bine, beste mm -hmm. modu batea. Eta gero ikusten da, e, daua dintarte bat hor, ba, zortzi urtetik, ogei urte, ogei tapiko urtera, gutunek jaztie benetazko gutunak, die fantasiazko gutunak. Mm hor, -hmm. ez dakit hor, edo zailtasun badau idazteko momentun, edo dal beraientzako erreixagoa da e, fantasiara jotzea, eta, eta jazta, ez, baina, hor ez detaterako barruko baizik, eta ningu otako beste modu batea. Nolabait, adienta arte horretan ez da gertatzen e, gurasoekiko urruntze bat. Nahi, bai. Zortzi e, urte arte edo oso ez gurasoiemanak bizigara, eta hornera bezaroan edo nolabaiteko urruntze bat, e, e, ez bideak eta zabaltzen dira, eta nolabaiteko harremanak e, aniztu edo bestelakotu egiten dira, ez? nik irudipen hori dut. Bai, da gazta dit horregatidan, edo hori zukezen duzun, Beste etapa baten daude, eta orduan beraientzako, beraien emozioke e, bizan jartzea ere, ezta ez erreza izango. Aimez, ez urrun bilo sartuta hortan hortan, ba, eta orduan errexena da, ba, fantasiara jotzea. Eta gero da, ya, zuk esan dezen bezala ez, ja, oitabi bat urtetik aurrera, ba, berriro ez, ditzultzen gara, ba, gurasoen gana, gure eskerrona diraztera, eta, bueno, askotan ere, ba, gurasoiek aito namon egiten ditugulako, eta nola baite, gure umen bigarren guraso edo bihurtzen direlako ez. Bai, maior ikusten da aldaketa bat eta hor ikusten da zuen zu Ajonamonai askok ere Ajonamonai gidatzen mm. die. Gurasoie ezik, ba, ikusten da baita ondala hor garaibat, ba, gurasok lanen bi gurasok lanen den garaio hortan ba Ajonamonak zeindo izan dituztela eta e, gutul asko hai, aipatzen die Ajonamonak. Ireneko pagoak lai Haideratu ziruelai Oztadarraren ari aldira Irurak pausatu nahi Hirurak pausatu nahi La rosak dira gorria Edobe stelanchuria Agitzez ederagoak dira Etiko bidean la cha u beste ndu Udazkena despedacha Udazkena Zatoz maitea gure etxera Doztatzera arratzean Doztatzera arratzean <Susurra> Eder bazoana Aran aldea garitza Fruituan zera onzen da emen Gizaz emen bizitza Gizaz emen bizitza. Zagar gorriak dilindak, damea dago ganbaran, maite lastan ez hartzeko eta elkartzeko oantzean, elkartzeko oantzean. tasuna baitzen da Illuntasuna nunbait tunelean Begiakus jo mingainarana suraviotsa ene Eta tuneletik argiragoaz El duen maian aurtengo gurasoei eskutitza lehiaketa irabazi duenarengana Sakordela yak saut kaka Mende oso bat egun honeta sorionak Egun ondo eskerrik asko bai Bidean zoaz Bidean gozaiz bete bete bilkoa erabida baina gaurre rete ala harrapatu behitgezu bidean, ondarri bira bidean. Ederra da ondarribi? Bai, polita eta gaur egin duene gura diarekin, ba, areta ederra Gutxitan inguratzen gara eta, bueno, gaurko aukiratetako eguna, ba, oso polita, bertara joateko. Gurazoi eskutitzak, irati, ederra itzaki ezta, barruari pixka baterakin eta gurasoei esateko duguna, esateko? Bai, lauar nurtea da, txiklikek liaketan tolatzen duena, Eta bueno, egunean bertan nahi patunen bezala zenbaitekin aukera zoragarria da barruan ditugun oiek, ba, aurrean egunero izaten ditugunei, esaten ez egunei esateko ba, ez da, bai emozio, bai sentimendu, bai barnek hitzikadura oiek. Eta bueno, nengoen egoeran egon da, ba, aukera ezin politagoa, barruan nuen hori, elederren ikuspegitik, ba, neure buruari kontatzeko. Aitzaki polita edo iesbidea, gura zoeiz, zeresanik, etzen ilako. Bai, iesbidea ere izunak, ezekez, azkenean e, sentimendu emozioiek askatu ezean, barruar nikuzet e, lehertu egiten dira eta hor sortzen direla ezin egonak, eta zentxazio ezain ederrak, eta askatu egin behar direla, eta ies egiten dutzi behar zailela. E, nikuzet, pentsamenduari gehi-egi lotzen utzi gabe, pentsamendua gehi lotu gabe, iez, azke iez egiten, utze dinbartzaela. Baina aldi berean, ariketa polita izango zen ez da? Eleberren lekuan jarri eta zuri zer esango lizuken irudikatzea? Ariketa zora, garria kasonetan, kontzientek eginen, baina ikustet, e, e, inkontzientek ere dagoen edonork egiten duen, Eh, ariketa dela. Neuri beintzat eh, ezinbestan ateratzen zedan bere tokian jarri eta pentsatzen jartzea nola egongo den zer pentsatuko duen, zer zentitzen ariko den, zer izango duen inguruen, eh, zer espektatio bat izango dituen kanporatzerako momentu horretan eta bueno, idazti izan ez bano ere ideia horiek buruan dituen eta, eta, eta bueno, aukera polita izan da lehiak eta bauiek paper gainen. jatzen. Oraintze bertan zure ondoan irudikatzen dut ondarri birabidean. Bailo. <laughs> esnatzen denean ze uste duzu pentsatuko duela? Ba, egi esan gaur lehenengo aldiz itsaso ikusiko dugu eta, bueno, berak oraindik ez dakinarren eta naiz utzendu diogun ba, sorpresa politike izango da berarentzat eta ez da gut eznatzen ikusuko dena da zeru urdina urdina der bat eta, eta hori ere politike izango da bere begi eder horri Demagun irati datorren urteko azaroa dela. Zer daukazuzuk gurasoi esateko? Ba, zer baino lenta asko, horik askorik pentsatu gabe, eskerrik asko ez. Beti horregonditelako, txiki txikitatik, eta bizitzak berak aurrean jartzen izkigun, aukera, eta eszenatoki ezberdinetan, horregoten jakin dutelako egoten, bultza egiten, eskua luzatzen, e, besoak zabaltzen, laztantzen, e, ez dakit, bai eskuz, bai hitzez, eta eta bai goixotasun, ez, e, eskerrik asko hitzularretan. Bagoak lai Aideratu ziruelai Oztadarrare Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi Ba, eskerrik asko irati Ele lekuan jarri eta hain Eskutitze derra idaztegatik gatik Horain txentzungo dugu Ba, zuei, eta Eskerrik asko eta zorionak Horri txarizango duzuen buruan Eta bai, itxar horri txikliki Irriten lagunei Balako leiaketak e, Antolatze gatik pentsatetizketan aritxu zaretela, edo aritxuko zaretela, e, berdin duitzez, naztexoenekin marrazki bidez, irutzeet oso ekimen polita dela, eta, eta bueno, ba, egiten duten alegin zerbait, antolatu eta aurrera eramatek, eramatearekin, txalotzeko modukoa.: Ba, ba eskarek asko irati eta segi, segi sortzen eta sorgintzen. Bezarka dodenoi. Ekaixo amatxo, zer bauzaude, Barkatu atzoko ostik adekatik, baina hemen dagoeneko ez dago nire hankaluzeen zako tokirik. Saiatzen aizalik eta lasai mugitzen, baina urduri nago ama, hain goxo, hain ondo, hain eroso egoten da hemen, ez dakit zertopatuko dugan hor. Zuk ere, bere izan altzenoen apajaiosinenean, merezi ati laberinto honetatik nola ikuten asmatzea. Ez pai dago asmatzena raza, buruan kaskora, hankak buruz bera, ipurdia hor non jolastoki aparta dau, izango aldut horrelako alikor, badakizu ama, asko asko asko infinitu gustatzen zait jolastea, batzuetan bakarik jolasten dut, eta beste batzuetan zuk kontakotarro dutu nekin, elefanteak giren zuen duzten inurriekin, higeri egiten ikasizuten izarrekin, eta sorginekin, ispilo aurran kolore olorez berdinez margotzen duten sorginekin. Gauero aitar jartzen didazuen musika kantua ere, asko gustatzen zait, bera da hartzen dut lo. Badak izuan hemen bilo oso modu arraeroan egiten da, ez dakit nort, argi txiki txiki bat bizten dut, eta begiak zabaltzean lo hartzen dut. Batzuetan lo hartu aurretik, baina beste batzuetan lo hartu ondoren sumatzen ditut osabaren bizar denteak sabelean barru erakilika. Batzuetan saiatzen naiz, ietako horen bat itira egiten, baina osabak antari hartzen daugune horretan, eta nik lorartzen dut. Ikeniz, zure zurrunkak hotxegin esnatzen naiz, eta nik ere zurrunkak egiten dut zurekin batera. Usteut sekulako zurunkak zurrunkak egiten ditugulapio bat eda, eta horregatik esnatzen dut ahita. Baina ez da, zerretzen, aitatxok barre egiten du zure kontura eta zuk esaten diozunina, izela zurrunkak egiten duena, aitak arrazuetu. Zorgin polik galante zaude ama? Ez pentsa ordea dena higi eta jaden hemen barruan. Denbora oso poliki pasatzen da batzuetan. Ordu batean bi segundu gutxi gara bera. Eta hori infinituaren pareko da. Pentsa zer bat ordulari gertitu den bedera atzeila betean. Nonakoa da denbora horra, ma? Kolore txua? niri kolore berdea gustatzen zaiz. Aita krenguan esan zidan. Tartekazu konturatu gabe sekretua kontatzen dizkitzin borrean barrura. Kolore pertez antzi duzuela nire logela. Oso pozinago, baina nik zurekin egin nahi dulo ama, utziko? Eta kontatuko inpuña gauero? Beltur pixka bat amaten etorkan pora ateratzeak, hain ondo egoten daimen. Handia da muntua, ama, kabituko alna izni. Eta ateratzean nire horrezkla dago nire zen? Muntu ere bakarri da ditzen aldabatzuetan. Zenbar maiteko dauzu. Nik bihotz asko ditut gordeta, guztiak zuretzat, beno bat eitonaren zat. Hotxoa hotxa duro eitonak, horita baina hotxoa hotxa. Oso itz esaten dizkit, eta itz politak esatez, talat ere erraza hotxoa hotxa izan da. Horregatik bihotz bat eitonaren zat. Eta beste bat amonaren zat. Zuketzen nion entzun, baina horriko baten esan zidan, zuri minik ez egiteko munduratzeko ordua iristen denean. Balakizu zer egan Nik ez daki da egiten, zer da mina ama, nik ere bar ninika sekretuak eta zure guztiak kontatzen saiatuko naiz. izango du nahikoa denbora, bigunko zen bat ordu izango di elkarrekin egoteko ama. Usten uta osuko na zela, zure orbil ikusteko jakin bina erratu dira da, eta gainera aur ezezaurre eman dizkizute eskerrak bereeratzenlabeta uetan gozo gozo emandako txokolateontza guztiengatik. Akaso, ma saiak pixka bat zikibute, busiko dizkidazu, baina badakit etzare badregateka zerretuko. Hangoz dugu txokolateriago elkarrekin, bi hartu zenbaz baltara ama, saiak tukonez itxarote baina ez pentsar, honetan egotea ezta bat ere erraza, badakitzuk burua hankazora, hankar buruzbera eta irpurdia hori non bait. Badakit zaudela, eta elkarrekin edarke ingo durula dantza perpisean barrura, bajin handeera. Erritmoaz nia duratuko naiz, musika zure ontu, nola esaten da ama, biharrakte musu errado jantia unmetokiaren azten txoko ezkutu honetatik, nola esaten ditosabak, nik ere horrelatzen maite zailut, asko baino gehiago, eleder. Eta giratu atzea, ortsi zuta, gure begi Galderak eta galderak itxaro, errezada humein galdera girantzutea Uff, ez. <risa> ez, Eta zergatik galdetzen digutenean, 20 berriz <risa> Zerrakiten du ama batek Buf, ba aldan motzen eta zehatzen erantzun Zehoixe da behar dutena Askotan saiatzen geha gure modura esplikatzen gauzak Eta juten geha jundarrez gantokira Eta jarrai dezatela galdetzen ez da? Hori da Izan dezatela jakin miniori eta bai. Bizitza eskubritzeko gina berezi hori Eta guk erantzun egukitzen Zure begitan piztuda Irati hume baten larruan jartzen da, eta lenda okerrez banago lehendabiziko gurasoen eskutitzeira batzizuena, zuena Armen Odriozula izan zen. Oizan zen dela edo, bi urte. Edo, edo, be, edo bi urteko, be, eta amarega. ark bere amazenari zenari, idatzen zion, mende bete berri edo zuela iltzitzaion ama... Eunda bi urte. Eunda bi urte Ikusi ez da, ze hartzaia art, bera izanik, ez, gurasoi eskutitza izanik gaia zean ez... E, mm -hmm. Eskutitzen artean, hori ere politia izango da, ez da? Oso politia da, bai, bai eta, eta aurten izan da politia ikustea iratik nola zon Iazko gutuna, bere gutunarekin ez Bat e, agurra zen Eta beste agungiet horria Oso politia izan zen bai Eskara onena, Behar bada Baina gure bizitza izan da. Esango dugu aurtsuen atalean marrazkien bidez irabazlea ametxelo izan dela, hemen zozketa bidez da, egin zenuten? Bai, bai zozketa azkenen ezin dezu erabaki marrazki nado txarra dan, bidaz lanare erabakitza oso zaila da baino antxekitan bai zozketa izan zen ala ere danak izan zuten bere sari. Eta ze zuk pentsatzen dut, aztertuko zenituela pixka bat, zer iradoki idadoki zuela iruditzen zaizu ametxen marrazkiak? Ametxenak badakit, ze, bere ama kontatu ziten. San e, ziren ametxe marrazkien nola berna izonen guraso edo, aber zer kontatu nahizien, irurte dauzke. Uh -huh. Eta orduan ez dagoen marrazki ikusi duzu, baina marrazki eda bikolore dauzke, marroia argia eta iuna uste hobeltza obeltza eta marroia. Eta argioen da amai esan nahiziona, hasi amontzan dena atxe moduko batzuk idazten, Eta gero haikei e, sana iziuna, bai, juna haua Eta galdetu zilean ze, ze sana iziun marrazki horrekin, behag esan zu, zuekin jolastu nahi dut. Ederra. Bai, oso bulitza. <laughs> Jolaz haitxaro <shap> hartzen aldugu, neikoa denbora, jolazteko. Ez, ez dugu hartzen. Eta nik ere ez, ez hartzen. Zergatik ote da, ez algen mundua pixka bat geratu behar. Eta geuk, geure burua ere pixka bat geratu, patxela hartu, jolaztu, disfrutatu, irri egin. Bai, nik uste idealena hori dela, baina bere egun erokotasunen sartzen gea eta konturatu gabe denbora honik entzaigu. Azkotan planteatzen dugu, eh? beti gaina gertatzen da ez da gizu hipertatzen zaizun, baina... Ez beharren bat edo ikusten denan ingurun, egon orbaik eizerroi pasatzen zaionezetezu ez, benga, geldik joan behar dut, eta denbora benetan aprobetsatu behar dut, baina goro sartzen gehiagun noreko tasunen eta akabu. Baguk, ametxek bezala hori seandarrik atuko dugu, jolastu mm. egin ahi dugula eta jolastu egin behar dugula. Aurren atalean idatziz, Zortzi urteko june Torres eskaiero eta maillik garmendia izan zinen, sarituak? Bai, june, bueno, e, maillantan ere orain arte zozketain izan duda, orain urtetik agarra ikusiko duz, ezkenan e, egieda oso gutun desberdina jaso jasoditugula, ordu zozketaz junek irabaz izan, baina maillen gutune asir-asiatila baruraino sartu zitzaigun, da ordu nahi pamon genion. Zer diote? Zer diote? Beraien eskutitzetan. Julien gutuna da fantasiasko gutun bat, e, udalekutatik idazten dola eta orduan, bueno, ba fantasia, ningurun ba lagunak, eta kontatzen zi beru gurasoia, ba ze ze bizi da udalekuietan eta Mailena berriz da eh, bere amaie esaten dio zen maike dou, zenba gustatzen zaio berekin jolastea, zortzi urte azke mailik eta nola botatzen duen faltan bere aita, duela urte betenen biziz hiltzala. Dau idatzita oso oso ondo. Zortzurtuko no teknola ne, eske, Ikera garrida no da transmitit barrundaukena Eta horregatik teknike gutu nahi irakurren edo, eske eskio, nahi zozemon jo, bai ba, Behoan da hiela baina lehiaketetan nork epaitu ere behar izaten da. Eta telefonoz bestaldean dugu gazten mailako lanak, irakurtzen, gozatzen eta epaitzen arituzen, Mirian Luki. Mirian Luki, kaixo eta ongetorri, itakara? Kaixo, egunon... Mirian, gaurregungo nera begaztetxoek zer esaten dietegura zuai? Bueno, ba... Nik, iru, nik lan batzuk irakorri nituela, inbestera gaino ezakitu nian lan eka intzatartuta ba negiru ito zitzaidan zegoena zeudela zubi bat iragaten bezela bai, em, batzuk nahizuten literatur lan bat egin, Ez horren beste zer esan, baiziketan nola esan. Beste batzuk eh, errebeldia puntu bat ez nahizuten... Bueno, ba, azkildu bat, guztiei, ez bakarrik bezaiei. Beste batzu kakaso bizarte mailan dauden arazo arazoak eraman ezituzten idaz lametara. Ba, olako gauzak, mirako rinituenik. Alako aniztasuna dagoenean, Mirian erraza izaten da, bat aukeratzea? Bueno, bat, zera, hana, zinitio nean irakurtan iritu zitaren errazaia izan beratzen, baina gero batek, behira, nik azkenean nere, bai, izan barren, nere iritzia, edo nik nik aukeratzea, o oza, nere paielan abeti subhepiboa izan dala, eh? Zerde, mm -hmm. paie guztien abetzela, orduan, bueno, batzienen irizibada, edo zure kriterioen arabera. Eta nik haukeratu nuen lana izan txan, benetakoena irutu zitzaidanak. Bai, uh -huh. eh, ez nuen horren beste nola idatzi eh, baita ere ez, eh? baina eh, irutu zitzaidan horrek or eh, ez daki, jarrizkian zizkian oioi oi purdia jarri zidan. Eta horregatik izan zan. Gogoan duzu mirian gutxi asko zert zioen, Andrea, Andrea Suarez urte du dela, irabazi duena? Bai, ba, zioen azan, e, berake idazen zion bere aitari, bere aita goiz batez motorrean iritzatera zan, beraket zion musu emana izan aurreko egunen e, ba, ez bat eukizu delako, eta e, etzan multa estriku bat izan zuen. Mm -hmm. Eta orduan, e, bueno, ba... Em, nik ez bakit horri datzita zegoena, e, benetako pasaitzo batean oinarrituta zegoen, ala, eh, baina ematen zuen. Mm -hmm. Eta horregatik e, zaitu nuen. Bai, egia, egian hori lortzeko aleginia ezta, baitare? Bai, eta benetakoa ematen mm -hmm. zuen, eta sentimendu eta emozio batzuk bai transmititzen zituen. Naiz. Uhum. Eta hori izan txan, izan txan. E, Eta baita ere e, Lehiaketaren Zerearekin edo Ibituztean lotu tazegoela ba, Guraso bati Zaten ziolako zerbait Ese, Ezan ez ziolako Zaten ez ziolako zerbait uhum. Zuri Mirian Errezakertatuko litzaizuke guraso egi daztea? Bueno Ba, ba Bebira e, orain gutxi Egin eta olako hariketa bat Eta, eta erreza, da, olako konstelazio modu bate egin behar dezu, eta konstelatu edo. Eta ez ez da erreza, bakoitzak denok dauzkagu historiak familiarekin ez. Familiaren etimologia da esklagu hitzatik dator, eta akaso lehen dengoz esklavitzatzen gaituen erakundea da familia, ez dakit denok onerako eta txarrerako orduan denok dauzkagu gure historik ez hori nola atera, eta, bueno, tabatzutan zuzenean, edizotea, ez da, errezak, depende, ez da, kita, ez da, ez da, iruditzen nori. Mm -hmm. Ba, eskarek asko, Mirian, zure begiak, zure iritziak, eta zure hautsak aur, gure erakartzea eta segi. Mola, txek? Bale, ez da, ez erratik. izan. Baina, berdin. <tus> Gazten artean saritua, itxaro, Andrea Suarez izan zen. Bizkaita raokarez banago? Bai, raokar bai. ontsa amoregita etxano edo ringurukua. Hori bai. ere derra izango da ez da? Toki ezberdin jatak jasotzea lanak. Bai, bai gaina, e, txiklikak dauken gauza bada, gehiago jasotzen daula inguruko herrietatik, hemen e, goi herri aldetik baino. Eta idazlanetan ere bai, bai, bai bizkaitik, arabatik ere, jaso izan ditugu bai hori ere derra da, ez da ikustea mm. ba, gazten artean, eskoletan eta ba, lantzen dela edo gaztek badutela zer esan eta jartzen direla horri alde zuriaren aurrean ba, idazten, pentsatzen ba, egainan ikusten dut, e, ikasleagoekin duten lana ez dela izan behartua e, batzutan mm -hmm. irakasleek jartzen diren lan bezala eta liaketan parte hartu behar dezu eta goitzek idatzi behar dezu zerbait, eta e, han, enguru ortatik eto horri bienak izan die gutxi Baina idatzitako ba, ikusten da, benetan idatzi dutela gustora. guztora. Sariemate ekitaldiari garrantzi berezia ematen diozu, mimo zaintzen duzu, egun berezia eta ederra izaten da zuretzat. Bai, azkenen da omenaldi hori nene esan betena, nire gurasoi omenaldia. Eta betiko izitzen da, kiklik.com guenaren urtebetetzearen inguruan, izaten da lazarako gaita orduan, da festa eta festa, bi festa eta azkenen hori egun politia izaten da oso emozionantea, eta eta ez dakiten deri mintzea et ematen ditin barra beste urtebeten aguantatzeko es ez ezatzen dan hori izango da urrengorik Ba izango da izango da bai mm -hmm. Urtero izaten dituzue sarionanak eta egunean gomidatu bereziak idazleak askotan eta urteko honetan ere ba Kirmen Uribe izan mm -hmm. genuen gure artean eta irrien lagunak ere bai Bai Ba, irren lagunen gana jono, laguntza eskez, eiaz, eh, ja, gainezkainun, azkenen nik irakurtzen ikon gutun guztik, eta barruk asko, asko nartzen zitzaizkiten, oso gaizki basatzen dut. Ta iritzizan momentu bat, esan Nikola ezin dut jarraitu, baina bueno, nik ja, dut, nire helburu beten dut, baina jarraitu nahi honekin, baina nire bakarrik ezin dut. Eta irutzen zitzaiten, irrien lagunen proiektun behar, nosunen kajatzen duen e, ekimen badala, azkenen beraiek ere e, hartzen duten esparrua da, txikitatik ahondi a, atxola monetara, eta joan nun beraien gana, zitzaien, eta, eta espero deturren gurten ere beraiekin jarraitzea, ardun, errexagoa da beti elkarlanen. Gainera, bizitzen dute da, pixkaate, sari eta... Eki taldi hori aurten goa oso oso esketx politiarekin zuten eta ematen diote pixkat umei eskeni behartzaien ukitu berezi hori ez. Bai, nik uste eta ezkenen e, bi parte kartu kontutan ino datu zela eta aldu dato zela hori, ez umantzako bakarekin, nik usteetan oso ere osondofasatu bendula beraiekin. Zalantzari gabe. Bai. Urrateitxasua batera doaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezbaratzen zuan Eta gu, arrantzara guaz Kirmenekin eta kirmenen kostara Kirmen uribe izan zelako tiklikek antolatutako laugarren gurasoi eskutitzak lehiaketako epaimaikidea. Egunon, Kirmen, eta ongiet horre itakara? Egunon, bai, hemen durangotik ezaketentzuten zuten zuen da honekin, dagoneko jendea irizten ari da, eta ari da bizkatea. Somatzen martza, bai. Esaten duen bezalaak irmen, zu izan zara txikilikek antolatutako gurasua igutunak lehiaketako epaimaikidea? Bai, bai, eta gainera, normalean ez naiz epaimaikide sekula ere, <laughs> izaten. Baina, bueno, ezagutzen ditu denet, ba, txikilikeko itxaro eta eta irren lagunakeko nerea, da, beste uh -huh. lagun batzuk, ba. Ba, baietuzan nien, baina, baina ez, ez, ez naiz egoten ino, ezta euskadiz ere. <laughs> Germen gizon emakumeek, neska mutiek, irakurri dituzun eskutitzetan, zer kontatzen diete gurasoei. Bueno, dinetari kontatzen diete, eh? batzuk nahiko gogorra dira. Eta eta beste batzuk, ba, ba, bueno, ba, maitasun ezkoak. E, Normalean dira... Ezan ez diren gauza horiek, ez? Mm. ezan ez zin izan dituzten gauza horiek, ze guraso, bein hildako guraso egitazten direte. Orduan, ez zin, izan, ez zin diren gauza horiek, ezt, ba, batez eredam aipesa dituz, ez zatea, guraso egiten ez duzuna eta gero hildakoan bapaltan botatzen duzuna hori ezatea, ez zatea, ez? Zerka arritu zeitu gehien? Bailago, ez arritu zeituen esaldirik, eskutitzik? Bai, bai, bai, e, bueno, e, e, arritu nahu, ba... Ba, irabazleak, gutun mm -hmm. irabazleak, zeh, un metxo ba, Zabel Barrut ikitzekiten ziona amari, mm -hmm. eta gero, ba, laude beste gutun batzuk ere oso zonki gerria direna, oso polita direnak. Eta, eta, bueno, bai, batez ere... Guraso zeme ala barremanei buruzkoak, ez? Nola kudeatu, ba, zerreak, nola egin, ba, biziki beza polit bat, nola jolaztu mekin, ba, igauza polita daude, gauza politak agertu dira hor. Zuk raintxe, gurasoei idatzi beharko bazeni, ez derre esango zeniek, kirmen? Nik, ba, ezkerrona dira, zi. Zik izan ziren modukoak izate izatearen, eta, eta hori, ba, Ba, ba, izkerrena dirazi, ez? Azkenean, beraien gatik nahi, nahi zena. Guraso izan berrizara, Kirmen, liburu berri bai. batekin, orain. Bai, ze <laughs> arrera. Uwekin ere, bai, ze <laughs> arrera izaten ari da, liburuak, Kirmen. Ba, oso ona, oso ona. Bu, ba, ba, ze ba. kulakoa. Zu zeu ere oso gustora gelditu zinen, ez? Zidatzi, ba, zidatzi ba, bai, berritan. Bai, bai, bai, ez arikin oso gustora nago, eta bestela ere, ba, oso ondoa. Ba. Orduan, bueno, ba, azkenean, ondo, gustora geratzen bazara zu Ba, gero irakurleak ere hori gartzen du, eh? Ba, eskerrik asko, Kirmen, guri minutu hauek eskaintzea gatik, zure hitzak beti dira ongietorriak, itakan, eta segi vale. idazten, eta jarraituko dugu. elkarrekin vale. esnatzen. Hori da, ba, musu handi bat txuei, tiklikekoei, eta, eta, bueno, goi herri guztiari. Besatzka da bat, eta segi ondo. Bai, adio. Agur, bai. Horri neak marraztuz jainko ura izan nuke. Jainko txiki eta jostalari ura, milak apuntutxo margotuz zure azalean. Atsegin ditut, zure hariniak, atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala, eta izar berri bat aurkitzea egunero, supernova bat kausitzen duen astronomo alegez, zure bizkarreko tokirik ezkutuenean, edo zure bularren, azkia. Zure azalan neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko, Harraitzea planeta ezberdinen artean sortzen diren Lerro ikusetzenak Astiro astiro, teleskopiorik zehatzena bezala Zuk diozu, etzaizkizu lagustatzen Nahiago zenuke laurinik ez izan azal zuri lauean Baina zer gingo nukenik Nora ezean da bilen itxas gizona Gau itxian Gogoan dut Horin bat eskatun Ezagutu ginen gauean Begiaren alboan duzun hori Naikoan uenitak atxiki hori Nire etxea bertan eraikitzeko Eta zuk Eskuzabal esan zenidan Dendenak izango dira zuretzat Guztira zen baditudan Asmatzen baduzu Hori inak marraaztuz izkizun jainko ura izan guranuke, jainko txiki eta hostalari ura, eta musu eman gauero zure hori mei. Banan-banan eta kontu handiz, kontu handiz, deshitzatx ez daitezen. Kirmen uribe, itxaro, ondia da ez da, idazle bat ere prestatzea, irakurtzera, epaitzera, sari eta ekitaldian bertan izatera. Bai, bai, eta gaina e, nik orain ezagutu dut kirmen eta iritzen zait et oso pertsona, pertsona. Bai. Urtero ez da, urtero ekartzen duzu eola idazleeren bat, e, goguan dut, e, toti martinez delezea izan zela. E, Laura Mintegi ere izan zen. Iaz, izan zen Laura Mintegi e. eta eta Mikel Urdangarin. Uh -huh, e, duela irurte, ez iaz hori, duela bi toti martin gelezea uh -huh. atorri zen, eta lehenengoa nola online izan zen, uh -huh. ba, ez gondon inorrekarri. Ederra, ederra, Bye. idaz lehen eta sortzaileen prestotasuna. Uh -huh. Begie, mintzen naute, zure hauak, beldurtzen Aurrera begira itxaro, ze ekinmen, ze zer egingo zenuke gustora orain arte egin ez duzunik? Burun baduzket gauza batzuk, batez ere burasugutunak inlotuta, ze honek azkaren material asko daugilduta horretan ikusten dute mandezakela zerbait politxeiteko dukera. Oendik definitu gabe dara, baina nik uste zerbait politiaterako dela. Eta gero, martxan arabera. Nik ez det planeatzen zerbait, hemendik urte edo bi urtera. Nik uste naiz e, e, okurretzen zait eta hain ikendet. Ez, ez dauket horrela begira e, zerbait zehatzik. Baina zerbait sortuko dela badakit. Epe mot motzera lehen esan diguzu... Da torren ilabetean ukerrezparago bai. itzaldi ikastaro moduko bat egingo dela behasaien. Bai. Eh, pizka bat eh errepika egizu zer egin beharko luke guraso batek e, bertaratu nahiko balu. Ba, gudozkeu 2 weborri, badela chikli.eus eta bestea da bizieskola.eus. Chili.eusel normalan jartzen dugun da informazioa, ba artikulu desberdinez gai buruz eta gero nahi balma dute norbait jo ekitaldin bat edo etorri daubizieskola puntu eus. Eta hor dauzkeu, ba, orain dauzkeu eskaintza guztik, dila eta hierrak eta hortik tika kontatu daiteke, edo bestela, ba, telefono bat beti agertzen da, e-mailen bat kontaktu zuzena izaten da. Naizta ba, beti kusten da, naz, ba, erosketa prozesua bezela, saiatzen dira beti erantzun bat ematen eta eta pertsona guztikin harremanen bat okitzen. Zein izango da, zehazki? Hau izango da, urtarreia kokaita sortzi, larunbata, beha sengo usurbean zokian. Ba, guraso guztiak, animatuta, zaudete bertalatzena. Beldurtzena, <totipen> niretzako, nahi zinduke, sentimendu <totipen> muga. Gainerakoan, txiklikek badu gune fisikorik? Bai, dauzke, bueno, orain bi dauzke, orain arte bakarra ganuken, e, daula gasanien, da zela eta barri plazan, mm -hmm. orduko bera lehen zendaten bat zela zukalde bat eta espazio iriki bat, gauza ezberdinak itxugu, eta baita dauko konsulta bat, baurre aur psikologoa ba, eta pasatzen doa konsulta, eta duela ia bete gutxi iriki gendu lan digertu txiklik 2.0 beti dugun espazio bat, Eta espazio sortu da baita e, beste espazioa da oso espazio zurrula bezela ikusten da Serio ba e, serioago eta toketeko ordun orain espazio berri hau sortu da lantzeko. Mm -hmm. azken helburua lantzea oso lana da baino gorputzere gorputz ekspresioa oso landu bihareko gauza bada eta sortu da click 2.0 berri hau Eta antzerkia eta antzerakoak hor egiten dituzue. Beretan ditugoo bai, mm. bai espiri handi badauk material gehiok badau basaltok eta itzeko eta ordun ba, hoen ba, aia bietan lanen. Goiherri telebistanera ikusi zaitugu azken aldian. Bai. Horizonbaita <laughs> <laughs> <laughs> lebesa ez duten bezela nerei ezitioz proiektu planteatzen, o sea, ez ezio pentsatzen gainen ordun bai ideia bat etortzen zaiteken bota egiten dut. Ni parakite zeskoba dauketela ordun bai da, jutenaiz eta Eta okurituzteetan, baitia sukaldaritza saio bat, zero ama bihurteko gurasontzako, batez ere berriro egoismotik, ba nik e, unguen jaiuzienan, sukaldan ez naukeen ideasko, puri bat iker ere nekila Eta komentatu nien ordeziko delikatu zentrokoen, berai ekitzen zuten goiore telegistakim, eta gero ikermarkinazekin kuko jate txegoen ditzen gendun, eta sortu zen tripazorri programa. Ingelduen duela urte lehenengo behatzi saio grabatu genikun gai desberdin honen gurun ekartzen genikun e, programa bakoitzera ba, tokatzen zangaiotan adituk alergitan, ba, e, zeliakok e, ba, baita emozioetan eta hola eta aurten grabatu gen, bigarren digarren demoraldi edo, ba, beste behatzi hamar saio izan die, e, aldatu da egitura pixkan, bueno, horribilea saltiatzen pixkan hori ere derra da ez da, horizontea garbi izan da bide berriak urratzea Bai, eta bide asko daudela elburu berdinare amaiten laituztelak. Eh, ni gustatzen zaiten naia jende desberdinekin lanaitza eta eta iritzi desberdina daukenekin. Ni askotan esait mitute jaikerri da zu Carlos Gonzalez Adibia, Setor mm -hmm. Ribardana eta nere hitzi gustatzen esaten dona. Zer daitez ez eskaini dezete kartzenzuk jarraitzeko. Ni ekartzen bat jende desberdina entzun, sai mere eta seguru daula zerbait gustatzen zaizuna horrekin gelditu. Mm -hmm. Elikaduren ere bai, ez da Txik liek ez dauko filosofia zehaz bat, elikadura mota batekin baizik, eta elikadura mota ez ikusten ditugu, eta gero bakuetzak ikusiko du beha edo beretzen zer e, juten zailo, beto, danak ez gara berdinek. Mm -hmm. Iritzi ez entzun, zabaldu eta gero norberak eginez. Horri da, eta, eta, eta respetatu gati, ondokok zaikenduan. Guez gaude Gu ez gaude goibel itxasoa, ikusi, baina bi malko isuriko ditugu guk ere Badio malko Gaur gurasoei idatzi dizkiegunak di Ibai bihurtu eta zuengan, itxasoratu daitezen. Eskerrik asko itxarok gaur lemazain lanetan aritzeagatik, eskerrik asko itxarok aur, aukera bomateagatik. Segi, holaixe, jakiminia piztu eta bide berriak urratuz guztioka berasten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zukerea gurtu, entzule zukerea gurtu zure gurasoak. Lanera doanean edo lanetik datorrenean. Jolasera joan nahi duzunean. Eta urrutira edo are urrutirago. Zurekin eta zugan izateko modurik ederrena da. Idaztea. Esan, maite duzula. Eta... Maitaz, maitatu zaitzan nahi duzula. Eta behar duzula. Behar duzula bihar ere izan dezazun. Eskerrik asko zule zure harretagatik eta badakizu. Datorren astean berriz hemen izango gaituzu, bitartean izan zoriontsu.